היפופוטאמים! היפופוטאמים קטנים! מי זה? מי זה? זה אני דופיונה! ראש משפחת דופיונה! מה אתה רוצה? התוכנית שלכם לא הייתה הכי מוצלחת היום! אז החלטתי לקנות את התוכנית! מהיום אתם שייכים לי, לדופיונה! אבל איך זה שאתה יכול... אם מישהו יעשה לי בעיות, יחתכו לו את האצבעות, נעשה מחזיקי מפתחות ממנו! ניתן לחרשים למכור במסעדות עם העגלויות ליד השירותים! אבל דפיונה, מה פתאום קנית אותנו? יש לי פה מסמך מהבורס הקודם שלכם. מהיום יהיו פה שינויים! קודם כל, תתחילו להתלבש כמו גברים מכובדים עם חליפות! אתה בסדר? צריך אני להציע אני הולך לפתח את התוכנית, נעשה מכם קלפים לילדים, Departing Universal, יש שם ארצות הברית, פארק Universal, עם מתקנים של עשרותי מיטים, מלחמת הכוכבים, וחזרה על עתיד, הם הולכים לבנות עכשיו מתקנים של התוכנית עם פפוטאט. וואו, איזה יופי. נו, בטח. אחרי זה יבנו גם מתקנים של רשימת שינדל. אנחנו נעשה מכם פיצ'ר. פיצ'ר? פיצ'ר, תיקח אותו למגרסה. וואלה. אלפי ניצבים ושון פין, ועכשיו תאכילו אותי. הנה בבקשה דג קרפיון. אהה תודה, פיוני רעב, פיוני מדבר גיר שלישי. תגיד, אמרת נבוא לרדיו נהם פורסמים, תראה איך אנחנו נראים. מה זה היה הקטע הזה? ככה זה, ככה זה. תסתכל עליו. אני מצטער. אמרתי לך לפני שנתיים, עזוב אותך משדר ברדיו, היינו צריכים לעבוד בתחנת דלת. סליחה, אתה צדקת. קצת מסריח, אבל לפחות היינו מקבלים את המענק של החיילים המשוחררים. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה